Спецпроєкт Українського радіо. Авторські читання. Вітаємо всіх слухачів Українського радіо. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки книжки Наталки Шевченко Містичний вальс. Головна героїня роману Світлана Лана напередодні Різдва змушена вирушити до Львова через нагальні справи фармацевтичної компанії, топ-менеджером якої вона є. Та сумувати в місті Лева молодій жінці не доведеться, адже у новорічні свята трапляються дива, справджуються найзаповітніші мрії. А починаються романтичні пригоди лави із несподіваної зустрічі на вулицях міста з голодним дідусем Безхадченком. Вона поселяє його в готель, замовляє їжу. Та чи потрібно це тому, хто бачить усі вчинки і читає наміри в людських серцях? Сторінки роману Містичний вальс читає авторка Наталка Шевченко. Слухаймо. Бал великого врожаю, або, як його ще називали, осінній бал достатку, відбувається в Рутенії щорічно. На початку вересня, пояснювала Зоряна, сидячи в покоях подруги з мискою повною стиглого соковитого рожевого винограду. Перший осінній місяць до цілковитого захвату Світлани називався тут так само, як і в Україні – вереснем. І на нього, на бал, звісно, а не на вересень, запрошуються всі, хто опиняється у місті на той час – селяни, ремісники, купці, шляхтяни – Усі приходять до королівського палацу, вбрані у свій найкращий одяг, щоби послухати співи і потанцювати. Бал триває до світання, а передує йому невеличка офіційна частина. Щось на зразок доповіді про стан сільського господарства, котру виголошують прибулі з різних частин країни, а узагальнує – всюдисущий світозар. До нинішнього балу врожаю залишалося три дні. вже вирішила, у що вбратися?» Прожувавши виноградинку, спитала Зоряна. Лана ліниво посміхнулася. У всі часи селянка чи панянка, а жінка залишається жінкою. «Хіба мене запрошено?» «На бал достатку приходять без запрошення. То як?» «Не знаю. В мене немає нічого, окрім того, у що я вдягнута». До слова Зоряна все хотіла спитати. Ота та сукня чорна, оксамитова». У котру я вбиралася, коли ходила до Олеся. А вся моя одежина була випрана. Чия вона? І її. Зоряна виплюнула це ім'я разом із виноградною кісточкою. Ти не додала звичайне королеви. Хай її королевою називає той, хто щиро в це вірить. У що? Та в те, що пиха і королівська гідність, то одне і те ж. І ти не боялася кари? Коли брала, не спитавши її сукню. Думаєш, вона б помітила, зоряна засміялася, в неї тих суконь без ліку. І зранку вона просто відчиняє скриню і одягає те, що лежить згори. Я знаю, я служила в неї покоївкою. Себе не тямила від щастя, коли мене призначили до тебе. «Ти така спокійна, лагідна, а Ія – королева Ія. З глузливим притиском на слові королева виправила Зоряна. Мене терпіти не могла. Чому? Та тому, що наші з Романом заглядання її дратували. Доки я працювала там, і він не вилазив з її покоїв. Їй те було, як ніж у серце». Розумію, важко дивитись на закоханих, самій при цьому не вміючи кохати, закінчила Зоряна. Гляди, бо я розплачуся. Якщо ти думаєш, що її я страждала від того, що її ніхто не любить, то це не так. Вона страждати взагалі не вміє. Тебе послухати? Так це не жінка, а дерево. Швидше камінь, бо в дереві є сік, то ніби кров. А в камені лише холод. Та байдуже, Зоряні набридло вочевидь обговорювати королеву. Я дістану тобі якесь вбрання. Навіщо? Я піду в тому, що зараз на мені. Не підеш. Спокійно, але твердо відказала Зоряна. Я не допущу того, щоби поруч із тією повичкою ти виглядала як сіренька птаха. Олесь мене кохає не за одяг. Та й мене, румко не за одяг кохає, інакше він би на мене і не глянув. Та тут справа в принципу. «Ти ж так це називала?» Лана посміхнулася. Усі її слова, які Зоряна не розуміла, називаючи новими, вона ретельно заучувала, не лінуючись розпитати про їхнє значення. І потім частенько вживала у дружній бесіді. Завжди доречно. «Саме так. Ну то маєш бути готовою. Який ти кольор любиш?» «Замовляй. Хочеш шовк, рожевий, мов троянда, яка квітне під твоїм вікном, чи вогнистий із багрянцем оксамит?» «А може золоту парчу?» «Зоря, ну то вгамуйся ти трохи. Лана простягнула руку і собі відщипнула виноградинку. «Ти що, віриш, ніби королева дозволить тобі порпатись у її скрині? Нехай ти тут і стала головною!» «А до чого тут королева з її скринею?» «Про все подбає король. Прекрасно! Якщо він такий передбачливий та мудрий, нехай сам здогадається, що мені більше до вподоби!» Він здогадається, за це не переймайся. На жаль, я мушу йти. Поклич, якщо щось буде треба. Зоряно, що, ти щаслива? Це питання вихопилось у Світлани несподівано, та відповідь подруги несподіваною не була. Так, щаслива. Як тільки може бути щаслива жінка. А чому ти про це питаєш? Та просто, щоби знати. Лано, не треба лукавити, бо станеш схожою на королеву, і Олесь тебе розлюбить. Я боюся, зізналася Лана не так подрузі, як собі, опускаючи очі. Щось коїться навколо мене, щось клубиться, не мов ті хмари на небосхилі, що віщують бурю, велику грозу. А ти, ти ж знаєш? Знаю, але тобі не скажу. Це щось погане? І чого би я мовчала про хороше? Зоряна зітхнула. Ти збаламутила все королівство, подругу. Ваше кохання за нашими законами є зрадою держави. Рада старійшин поки що мовчить. Мабуть, чекає, щоб король спам'ятався і одумався. А як не дочекається, то що? Побачиш. І боюся дуже скоро». Надвечір, невдовзі після цієї розмови, у Лани пекельно розболілася голова. Дівчина терпіла, скільки стало сил. А потім, піднявши зі шкіряного гніздечка перед покої чергову байдужу служку, послала її за лікарем. Товстий блондин з'явився дуже швидко. І хоча по його повній мовмісяць Мармизі не неважко було здогадатися, наскільки огидний йому і цей виклик, і сама королівська Любка, все ж оглянув Лану, поставивши той самий діагноз, який вона припускала для себе. Це лише застуда, моя пані. Слова моя пані чіплялися у нього за зуби, ніяк не бажаючи виштовхуватись з рота. Є невеликий жар, але нічого страшного. Мед, молоко, відвар малини, і знову будете як новенька. Я доповім королю, що ви заслабли. Та не треба, навіщо? Завтра вже буду на ногах. При всій повазі, моя пані, я маю наказ короля сповіщати його про все, що з вами відбувається. Ви часом вагітна? Я? Світлана аж вдавилась цим припущенням. О ні, цього не може бути. Як це не може? Лана засміялася та сміх поступово перейшов у кашель. Дякую, що оглянули мене. Ви можете йти. Товстун пішов, а на його місці з'явилася Зоряна, яка, примовляючи «Ось спробуй тільки мені не одужати до балу», розгорнула прихоплену із собою ганчірку. Втягнувши повітря носом, Лана відразу зрозуміла, що в тій ганчірці. Козиний жир? А як ти здогадалася? У нас цим лярдом теж користуються, коли хтось захворів. Тільки я не дозволю, щоб ти мене ним намастила. А це чого? Бо я буду смердіти, як коза. «Я сам натру її». Почувся від дверей знайомий голос. Зоряна кивнула, вклавши в руку Олеся ганчірку, вклонилася зі словами «мій пане» і вийшла. «Роздягайся», – наказав Олесь, розминаючи й без того м'який смалець. Світлана не поворушилась, він озирнувся, здивований. «Ну що таке? Знімай сорочку. «Що з нею таке, цього Лана і сама не знала». «Який такий напад незвичної сором'язливості відвідав її? Вона не змогла б пояснити». Та замість того, щоби послухатись, ще міцніше стягнула пальцями комірець. Олесь підійшов до ліжка, сів на край, як сиділа вона свого часу біля нього, і тихо, з великою ніжністю в голосі промовив. Як дивно, правда ж моє серце? Тепер ми помінялися місцями. Я хочу допомогти тобі, а ти мені не довіряєш. Я свого часу довірився тобі беззастережно, хоч був вразливим. Більш вразливим, ніж ти зараз. Чого ти боїшся, Це не боляче? Не зводячи з нього очей, Лана повільно стягнула сорочку, не боляче. Це хто сказав? Ще й як боляче. Бо кожен рух, кожен дотик його пальців є, мов тавро. І водночас нагадування про те, що скоро, дуже скоро вона втратить Олеся, втратить свого володаря. Лана заплющила очі і лежала, затамувавши віддих, а в горлі живим клубком пульсували ридання. А чи належав він їй колись насправді, її король? Чи все це їй примарилось, як і країна, якої не знайдеш на жодній мапі, як не шукай. Ну ось і все. Із цими словами Олесь натягнув її покривало аж до підборіддя і саме вчасно. Був ту мить, коли він нахилився, щоб поцілувати її у спальню без натяку на запрошення. Завалила ціла делегація краян чоловічої статі на чолі зі Світозаром і з голодною цікавістю спрямувала всі погляди в бік ланеного ложа. «Що ви тут робите, усі?» – король підскочив. «Хто вам дозволив увійти? Як ви насмілились? А ну всі геть, негайно!» Світозар мовчав. Його довгі білі вуса оторочували скорботний рот і спускалися ледь не до грудей мов ікла, ображеного в кращих почуттях моржа. Чомусь саме моржа він нагадав Лані в цю мить. Старого, зморшкуватого, такого, ніби не на суші і зграбного, спритного у воді. У своїй стихії. Дивлячись зараз у його блакитні, вже трохи збляклі від віку очі, Лана зрозуміла, вона придбала собі ворога, та не простого, а смертельного, який буде битися до переможного кінця. Решта краян, переминаючись із ноги на ногу, теж мовчали, ніяковіючи і скидаючись на гурт розлючених плюшевих ведмежаток. Та не встигла вона посміхнутися про себе цієї аналогії, як хтось із середини, легше ж виступати, лишаючись невидимим, гукнув. Якщо вона чаклунка, мій володарю, нехай вилікує себе сама. Якусь мить панувала тиша, потім звався Олесь. Вона так би і вчинила, неодмінно. Та для цього їй треба звестися і приготувати чарівне зілля. А хіба вона годна? Юрба цих милих двометрових немовля слухняно закивала на знак згоди і заткуючи залишила покої. В дверях затримався лише Світозар, точніше кажучи завмер, мов кобра перед стрибком. І він не заткував, просто крутнувся на своїх підборах і зник. Так хутко, наче його не було, подарувавши Світлані несхвальний погляд. Олесь же, взявши з табурета кубок із петвом, підніс його до вуст і прошепотів. «Пий, потроху, ось так, добре. Юр сказав, що в тебе жар. Ти впевнена, що ця хвороба не така, як у мене?» «Цілком, це все серпневі ночі. Які? Ті, що врутені і звуться врожайниковими. Вони вже прохолодні, особливо там, в полі, біля змійки. Та ти ж ніколи не жалілася, чому? Було не до того. А ти чудово впорався Олесю, маючи на увазі вигнання незваних гостей, мовила вона. Вважаєш дякую, щось мусив вже робити, коли вони зайшли сюди, у мене аж мову відібрало. А по тобі не скажеш, вона не може встати, ну це ж треба, гарно придумав, коханий мій. Знову нове слово Олесь хмикнув і тут до нього дійшло, що, що ти сказала, таке нове, цілком нове для мене, коханий. Почути від тебе це варте життя. Скажи іще, єдиний. Ні, не так. Ще раз. Коханий, я кохаю тебе. Ти все-таки наважилась, чому? Бо хочу, щоб ти це почув, щоб ти знав це, щоб пам'ятав, навіть коли мене тут вже не буде, коли я піду. Він забрав її пальців свої і схилився над нею так низько, що Лана бачила гру темніших і світліших пасем його волосся. Ловила дух трав, який завжди так хвилював її, і вираз коханих очей. Просвітлений, жадібний до забуття, теж не став для неї незбагненним. Він знає, що розлука неминуча, сяйнула їй думка. І вона якось по-новому гостріше відчула його біль, його прагнення до вибору, котрого король немає. Не має навіть права на прагнення вибору. І Світлана раптом так палко захотіла його втішити, що збагнула навіть той вираз, значення якого вічно вислизало від неї. Хочеться до смерті. Олесю, прошепотіла вона, якщо ти нічого не маєш проти жінки, натертої козиним жиром, я могла б показати тобі дещо цікаве. І чим саме ти могла б зацікавити мене, чужинко? Включився в гру король. «Щось новеньке, чого я не знаю. Ти знаєш більше, ніж я здатна витримати. Але Лана підвела руку так, щоб у промінні згасаючого сонця я люб'язно зазирало у її вікно. Перстень на руці Лани сяйнув гострими, пронизливими відблисками. І Олесь зрозумів, ти впевнена, що хочеш цього. Я хочу всього від тебе. Хочу всього тебе». В дитинстві, мовив король, скидаючи кептар, і беручись за край сорочки, я терпіти не міг козиний жир. Те, як він блищить на шкірі, і запах, сморід, це просто жах. Я тебе не звинувачую, театрально зітхнула Лана. Як добре, що я давно виріс». Лікар Юр мав рацію, нічого страшного, подумала потім Світлана. До балу великого врожаю вона цілком видужала і була як нова копійка. Король особисто прослідкував за цим. Він слідкував за цим цілих три дні, бо до початку свята не покидав її покоїв. Та ворушіться ж! Нетерпляче, пританцьовуючи на місці, прикрикнула Зоряна на двох покоївок, які з вправністю сонних мук защіпали на лані бежевий плащ. «Ну що за дівки, кара на мою голову?» «У них руки правильно стають, лише коли треба хлопця обійняти», – поскаржилась вона. Із незрозумілих причин Зоряна хвилювалась за Світлану більше, ніж та сама за себе. «Ні, це годі витримати, ось геть, дайте я сама». І вихопивши з пальців росави золоту пряжку, Зоряна прикріпила край, Плащ трохи нижче талії лани над стегном і з лівого боку. Сам плащ важкими оксамитовими складками лежав на плечах Світлани, а другий його край, який нічим не закріплювався, був перекинутий через ліву руку. Під плащем на ній вилискувала синювато-сіра атласна сукня із квадратним вирізом на шиї, а вже під сукнею, невидима для людського ока, ховалась батистова сорочка з довгими у формі крилка жана рукавами, а черевички – Світлана глянула на свої ніжки, і хоча довга сукня залишала відкритими тільки їхні носочки, засміялася. Вона була взута у подарунок короля – черевички із темно-вишневого сап'яну. На підборах – завишки сантиметрів десять. І знову почувалась, як удома. Ось тільки жаль, що червоні корали довелось зняти. А вона так до них звикла. Ну то пусте, зате хрестик залишився тут, на шиї, – відзначила Лана. Король питав її, що це, і вона сказала, просто прикраса, не наважившись пояснювати значення цього християнського символу. Олесь зауважив тоді, що нічого особливо красивого в цій речі не побачив. Крім того, вона занадто примітивна, аби зватися Прекрасою. Лана погодилась, сховала хрестик під сорочку і перевела розмову на щось інше. Це був її амулет, її талісман, і розлучатися з ним вона не збиралася навіть на догоду Олеся. «Я виглядаю як королева», – вражено мовила Лана, кружляючи перед зеркалом. «Не можу в це повірити. І не вір. Ти виглядаєш краще». Зоряна в накинутому на темно-зелену шовкову сукню золотовому парчевому халаті вже нічим не нагадувала Лані ту сором'язливу бідно вбрану покоївку, що принесла їй першу вирутені вечерю і не сміла підвести заплаканих очей. Тепер це була бояриня, шляхтянка, гонорова, горда, сильна жінка із залізною волею і дуже щирим серцем. Це в ній незмінне, ніжно подумала Лана і торкнулася руки Зоряни. Дякую за турботу. Жодної турботи, ти готова? Накинь плат на голову і ходімо, Роман чекає. Я не хочу одягати плат. Ну то серпанок, не хочу. Ну хоч вінець вдягни, він мене душить. Та й кому заважає моє волосся. На губах у Зоряни заграла мінлива усмішка. Ось мить і вона хитра. Потім стає її хидною, а потім замріяною. А й справді, йди як хочеш, це твій вечір. Мій останній вечір тут, останній. Ой, Люба подруга, нехай тобі щастить. Ви слухали сторінки роману української письменниці Наталії Шевченко Містичний вальс читала авторка. Над програмою працювали режисер Оксана Петрова, музичний редактор Вадим Царенко. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19.30.